noi abbiamo voluto dare risalto, mettere in evidenza di 120 anni, è un compleanno di non poco conto e quindi noi già da mesi avevamo pensato in Emilia Romagna, come Fiume Emilia Romagna, di provare ad organizzare un momento importante. Chiaramente adesso non si è ancora svolto, però penso di poter dire che abbiamo organizzato una tre giorni importante, una tre giorni di dibattiti, di confronti, di allegria, di gioia per dare il giusto peso appunto a questa, a questa ricorrenza fondamentale per la nostra storia soprattutto in un contesto in una fase storica come quella attuale oggettivamente molto molto molto complicata perché siamo da un lato ancora dentro una fase emergenziale non semplice tant'è che nei mesi passati si era, era discusso in Fium regionale se eh, programmarla poco prima delle ferie o poco dopo le ferie abbiamo poi deciso per queste, per queste date che, insomma la, la situazione ce lo permette ma situazione appunto storica delicata anche perché siamo a ridosso siamo prossimi a delle scelte, a delle decisioni nel Paese da parte, da parte del governo che verranno prese nei prossimi due o tre mesi che potrebbero anche modificare significativamente le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi insomma i dibattiti e i confronti proveranno a confrontarsi su questi temi. Quindi siamo soddisfatti di ciò che abbiamo organizzato e adesso insomma proviamo a dargli gambe a partire da giovedì. Quali sono le sfide che i lavoratori e le lavoratrici metalmeccaniche e non solo dovranno affrontare? A breve. Intanto la sfida prioritaria iniziale che diciamo così è in capo in particolare a noi sindacati ma sul quale abbiamo necessità poi dopo di chiedere il contributo fondamentale delle delegate e delegati lavoratori e lavoratrici è avere la possibilità di confrontarsi con il governo. Abbiamo un governo che è assolutamente impermeabile al tema del confronto con le organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali eh, CGL e Cisruil vengono sostanzialmente convocate dal governo dai Del governo, semplicemente per essere informati rispetto a scelte, rispetto a percorsi che il governo mette in campo, ma non c'è un reale confronto. Allora, visto che nei prossimi due o tre mesi, perché per come ha detto il Presidente del Consiglio saranno interventi che verranno inseriti alcuni di questi nella prossima legge di, di stabilità, stiamo parlando della riforma degli ammortizzatori sociali, stiamo parlando della riforma o comunque dell'intervento che il governo si appresta a fare sul tema delle pensioni, la riforma fiscale, il cosiddetto tema legato anche. Anche alle delle quindi sono tutti temi che ci toccano assolutamente da vicino, sui quali noi abbiamo delle nostre proposte, delle nostre idee, alcune specificatamente di categoria, altre faccio riferimento in particolare al tema delle pensioni confederali di CGL e CGUIL. Noi dobbiamo, vogliamo, dobbiamo confrontarci su questi temi. Quindi è evidente che se il governo cambiasse atteggiamento e si aprisse al confronto, ben venga, diversamente nei prossimi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi non mancheranno anche le iniziative di mobilitazione. Sicuramente dei metalmeccanici della CGL. La festa è regionale, ma gli ospiti sono di caratura nazionale, puoi ricordarcene sì, qualcuno? Certo, la festa è regionale, ma è la festa, vuole essere la festa della Fiom. Eh, non è un caso che la festa della Fiom si aprirà il 16 mattina, non proprio al parco Biancolelli, ma allo spazio Dumbo, perché è stata convocata l'Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati della Fiom, con le conclusioni della segretaria generale Francesca Redavid e anche con il contributo e l'intervento del segretario generale della CGL Maurizio Landini, proprio perché su questi temi la discussione anche alla ripresa della fase. Dopo la, fase, dopo la fase estiva è una discussione che deve impegnare tutta l'organizzazione, quindi per questo è che è stato convocata all'inizio della, della festa appunto l'Assemblea Nazionale, dopodiché nei vari momenti, nella, nella tre giorni ci saranno confronti su sui diversi temi per esempio per confrontarsi sulla nostra regione sull'Emilia Romagna, inclusive solidale, proviamo a ragionarne insieme al segretario generale della CGL Emilia Romagna Luigi Giove, insieme al Presidente della Regione Bonacini e insieme al Cardinale Zuppi e poi dopo la appuntamento, diciamo così anche questo estremamente importante che in qualche maniera chiude la tre giorni è nell'ambito dei 120 anni in particolare provare a ripercorrere gli ultimi venti di storia quindi gli ultimi 20 di vicende della FIOM e quindi di battaglie di conquiste o di sconfitte della FIOM degli ultimi vent'anni con gli ultimi tre segretari generali quindi Gianni Rinaldini eh, Maurizio Landini e Francesca Redavid e si confronteranno quindi io penso che questo potrebbe essere anche molto Molto interessante, con chi negli ultimi vent'anni nel nostro paese, in Europa, ha avuto dal punto di vista politico e istituzionale sicuramente un ruolo molto molto importante. Faccio riferimento al professore, al professor Prodi, e moderati da, da, da Bianca Berlinguer, Dopodiché, nel corso della tre giorni, ci saranno dei veri e propri tavoli di lavoro che impegneranno le delegate e i delegati su diversi temi: il tema dei migranti, il tema delle questioni di genere, il tema centrale che non è sufficientemente centrale però per il governo della crisi e della situazione dell'automotive che non significa solo Stellantis o FCA ma significa anche tutta la filiera, tutto il comparto con una situazione nel nostro paese ad un livello veramente emergenziale quindi ci confronteremo anche su questo ci sarà il tavolo eh, relativo al packaging ci confronteremo sul tema della, della legalità quindi i temi sono sicuramente a 360 gradi proprio perché vorremmo ragionare non solo delle questioni legate al lavoro nel momento in cui noi siamo nel luogo di lavoro dentro la fabbrica, ma anche quando siamo fuori, quindi anche quando siamo, siamo cittadini, quindi anche su temi che riguardano la società civile.